שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני איתם שפירא ואיתי. ויד שמיר. למי היי. שלא מכיר, למי שזו פעם ראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוענים וויד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן. מדסכסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. וזה פרק 326. כן? יש לכם הרבה השלמות לעשות. כן, תתביישו לכם, אתם מאחרים. אם אתם רוצים להשלים אותם, פשוט תגשו לדף הפייסבוק שלנו, חפשו בשורה שנייה באמצע, דרך כל מיני מקורות, כולל ארכיון האינטרנט, זה אינטרנט ארכייב, פודבי.קום ואייטונס, אפשר לתת לנו דירוג של בין חמישה לשמונים כוכבים. כן, okay. אפשר, גם, אפשר גם לפרוס את זה לגפולות של חמש. More stars than there are in heaven, זה היה סלוגן של MGM אני מאמין? Um... או Universal? אני חושב שMGM. בטוח, בטוח לא של... של איך נקראים אלה שעכשיו פשטו את הרגל על אה, הפודדן, לא יודע. דיסני. דיסני כן. כן. פשוט לאחרים את הרגל. <laughs> הם, הם ניגשו לפוקס, לקחו להם טרגט, פשטו אותה, הם קנו אותה קודם. וחיברו אותה אליהם כזה כן. פרנקנשטיין על פנים מפחיד. זה סוג של בוהה כרגע, רק עם רגליים מקום עיניים. <laughs> <ביד> יש לנו <laughs> עוד מקומות שבהם אנחנו מופיעים? כן, אנחנו כותבים במקומות, לי יש בלוק שנקרא אבישי הזהב, כן. אפשר למצוא גם את עמוד הפייסבוק שלו. ואתה <laughs> בעצמך. ולי יש עמוד פייסבוק בשם תום שבירה בעברית, שבו אני מעלה כל פעם שיש לי כתבה, אם זה ב... אין הדאג, או בעיתון הארץ, או באיזה בלוג באנגלית, אתם יכולים למצוא אותי שם. יש לך את זה ביותר, אתה יודע, שמאלני מתנשא שחזר מחוץ. ובכן, אני כותב את זה עם משקפיים בבית קפה תל אביבי. והיית קיבוצניק. בהחלט. אני חושב שבילאנו את כל הבוקסות. חוץ מבוקסה אחת, בוקסות האזהרה, כן. כן, הולכים לראות פה ספוילרים לשני הסרטים שאדבר עליהם, תסתכלו על שמו שהם בתיאור ותחליטו מה אתם רוצים לעשות עם זה. אנחנו מתחילים עם הסרט הראשון של השבוע, אנחנו הולכים לדבר על... פורטרייט uh, של נערה עולה באש. כן, או באנגלית. פורטרייט דה לג'ון פילה אנפואה. זה היה בצרפתית? כן, כי זה סרט צרפתי. כאילו, פורטרייט הפלדי אנפייר, אני מניח אם אתם מחפשים אוסקר... מידע עליו, זה בדרך ו... כלל כן, יהיה זה, זה מועמד לאוסקר בשפה זרה, נכון? לא. לא? לא. זה גם עדיין לא הכריז על המועמדים, הכריז أو... וגם צרפת בחי את עלובי החיים. Mm. לא הוא, אחד חדש. אחד מהלובי החיים, יש כך הרבה עלובי חיים. כן, כן. פחות רסל קרוב. בקרוב יהיו מספיק גרסאות של עלובי החיים כדי לבחור בכמות עלובי החיים שיבוא עליו אמיתי. אולי. ורובם עלובים כי הם ראו את הסרט עם רסל קרוב. שקראו לו אני מאמין לסמיזראבלה? לסמיזראבלז אני מבקש. לסמיזראבלז. זה ריבוי. כן. זה סרטט של הבמאית סלין. שיעמה, כן. לפחות לפי מקומות שאני בדקתי מהם. שאמרתי במקום, אני כנראה לא יודע מי זאת, אבל מסתבר שראיתי סרט אחד שלה, uh, Waterlilיז, שהיה מאוד צרפתי. צרפתי רק קצת פחות מהסרט הזה. אוקיי, okay, אני לא ראיתי סרטים קודמים שלה. Mm. איך נקרא Waterlיז ב... בעברית? Uh, אני לא חושב שהוא הובא פעם לארץ, כאילו באופן רשמי, אבל אני זוכר שראיתי מישהו שהוא אליו בתור חבצלות מים, שזה פשוט... אוקיי. Okay. כן. לגיטימי. ואני משמע קראו לו Birth of the Octopuses אז אני לא יודע. כאילו ראיתי מי שכותב את השם שלו בפורטל סרטים אז אין לי מושג. פורטל סרטים. היא גם כתבה את התסריט ובסרט משחקות נעמי מרלה, אדל הנל שגם שיחקה בוועטר ליליז, לואנה ברג'אמי. ברג'רמי. ווואלרי uh, גולימו, ולריה גולימו. ולרי גוליור. כן. אה, hey, okay. כל האנשים. כן. Uh, הסרט מתרחש בתקופה היסטורית. יש שעה מאות שבעים, אני לא זוכר <laughs> את ה... המאה ה-18. כן. Uh, מריאנה היא ציירת פרוטרטים, שנזכרת על ידי הדוכסית לציירת פרוטרט של הבת שלה, אלוויז. אלואיז. אלואיז, כן. זה משהו בין ה' לאלף, כן. לא בטוח בדיוק. כדי שאפשר יהיה להציג את זה למחזרים ברחבי העולם, כי זה לפני שהמצאו את הטינדר ואת ה... כן, סל... כן. סל... כן. סל... אין לטיק סל... טוק עדיין. כן, סווייפ לב, סווייפ רייט. אז uh, צריך להביא מישהי לצייר את הפורטרט שלה. הבעיה שאלואיז לא, לא כל כך רוצה להתחתן. Uh, בניגוד לכל הסיפורים הרגילים שמרגילים שמור... לשמוע על נשים במנזר, אימא שלה הוציאה אותה ממנזר והיא מאוד מאוד עצובה על זה, היא נורא רוצה לחזור למנזר. כן, היה כיף שם. קראנו ספרים, שרנו שירים, ופה היא... אני מביא אותה, זה אני מאוד אוהב לקרוא ספרים, אבל שירים פחות. אוקיי. תלוי במנזר. כאילו, אין לי מנזר, אתה יודע, מאמינים על השם איירון מיידן, לפי... אני חושב שעכשיו בונים אחד כזה בארץ. כן. אז מה שקורה זה ש... מריאנה אמורה להתחזות לבת הלוויה של אלוויז, זאתי שהיא מלווה אותה להליכות. היגיון של המאה ה-18, כן. כאילו, וגם העובדה שהאחותה של אלוויז, שגם כן יצאה להליכות לבד, קפצה מאחד הצוקים באזור, אז... זה תירוץ הגיוני של... שימי לב שהיא לא קופצת בשום דבר, כן. תתחילי לקחת את הפרוטרט שלה כשהיא לא מסתכלת, כי כל פעם שהיא מפנה את המבט כזה. וכאילו, כן, להוציא מה את הקנבאס, לציין ולהסתיר. מזה שצופי שהיא עוזרת הבית/המשרתת שלה... שהיא עוזנת. כן. כאילו, כן. אני, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אנחנו זה... לא יודעים בדיוק. בית, זה, אנחנו תירה, לא יודעים פרטים כן, על הבית. אחוזה כן. כן. מניח. כן. זה על אי מבודד. לא בודד, אבל מבודד. וכמו שאתם יכולים לנחש, מריאנה ולואיז yeah, מתחילות כן. לפתח יחסים שמעבר כל... לאמן ונושא לצ לציור. כן, כמו ש... בכל uh, סיטואציה אי פעם בהיסטוריה, אתה לוקח שתי נשים, שם אותן ביחד, לסביות, לא? או שזה רק בסרטים הצרפתיים שאני ראיתי. כמה סרטים צרפתיים? כאילו, אני... לפחות שניים. אני, לא, כי ראיתי את מחוז 13 ואני לא זוכר שם שום דבר כזה. אין, לא, זה לא היה לי בודד. אה, אה אתה אומר רק בסרטים צרפתיים, ספציפית ובלי זה... פרקור. כן. זה, כן. אם זה... יש פרקור אז זה לא נחשב. מה עם הארטיסט? הוליוודי. בהוליווד, זהו. כן, יש שם שחקנים לא צרפתיים אוקיי. <laughs> גם... <laughs> okay. אתה לוקח שתי נשים בסרט צרפתי, לסביר, אתה לוקח שני גברים, פרקור, אוקיי? זה מצינו את הסטרוטיפ. צוות שורה שנייה באמצע רוצה להבין שההכללה הזאת של אביעד שמי לא מייצגת את כל הפודקאסט. 50%. אתה צריך להתנצל בקרב קהילת הפרקור בצרפת. אני אגיד כבר דברים יותר גרועים אחר כך, אל תדאג. תתכונן. שזה מוזר, כי אני דווקא, כאילו זה לא מוזר, כי אני ואתה שני אנשים שונים. היום אתה עורך אותי. כן, אני ואתה שני אנשים שונים, אני דווקא אהבתי את פרוטרט של נערה עולה באש. ספר לי מדוע. די מאותה סיבה שאהבתי את מר טרנר, אני חושב. אוקיי. אתה זוכר, את מר טרנר. שנינו אהבנו את מר טרנר. עכשיו, לא באותה רמה, בעיקר כי זה סרט לטעמים מאוד מאוד יפה. על התהליך האומנותי על כל גווניו, שלצערי הרב, אתה יודע, הכל הזה עשרים דקות מפריע אותו סצנת סקס לסבי בין נשים יפיפיות. מה יש לך נגד סקס לסבי בין נשים יפיפיות? אתה מופריע להם לדבר על, אתה יודע, על איך לעשות ציורים. לא, איך לעשות ציורים, על השלבים השונים בין, אתה יודע, בין לעשות סקצ'ינג לבין לעשות צביעה, לבין להחליט שמשהו לא עובד ולהתחיל מחדש. סקס לסבי באנשים יפיפיות בקולנוע זה בסדר גמור, אבל זה לא כמו, זה לא מושך אותי כמו דיונים על גיבוש של בד. זה לא מדויק, כי הן מדברות גם תוך כדי סקס. אין הרבה שקט בסרט הזה שזה מפתיע כי זה מסוג הסונים שאני שיהיו בו הרבה שתיקות ארוכות. ולא, השתיקה זה לפעמים פשוט הפסקה מהדיבורים. כאילו, יש את הקטע שבו מריין מגיע אליי בפעם הראשונה, מורידה את הבגדים שלה, עושה פוזה סקסית למצלמה, היא מקטרת מולך, ואתה כזה... שוב, דברים שהמאה ה-18. ואתה כזה, כן, היא צריכה לייבש את עצמה ולהתחמם, זה הגיוני לגמרי, הבמאית בהחלט בחרה להראות את בצורה, שאם במאי גבר היה עושה את זה, היית כבר שומע את המקלדות בעינטרסטורט כאלה, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ אני, אתה לא בטוויטר, אני כן, ואת טום שפס. בטוויטר, זה אצלי של טוויטר מה שעשית, מקלדות. כן, ככה מקלדות עושות בטוויטר. בבלוגים, שזה מה שאתה כותב, ילדים תשנו את הסאבים שלכם, בלוגים יש את התקשורת של העתיקים. זה בפורטל קולנוע אחד. בני אמיה, אני מניח, תקשרו ככה עם האלים שלהם. Uh, בבלוגים המקלדת עושה קליק של טיק טיק טיק טיק טיק טיק, טיק ובטוויטר זה טק טק טק טק סליחה yeah, שאני לא כותב yeah. מדיום פופולרי כמו עיתון הארץ. וואו, או סנאפ. לא סתם, <laughs> האורים שלי קוראים הארץ. Uh, uh, uh, <laughs> עוד פעם, אני באמת מאוד... לא יודע למה, היה לנו השנה כבר כמה, שני סרטים קודמים על ציורים, כי היה לנו את... היה לנו את הסרט הגרמני, היצירה ללא מחבר. והיה לנו את זה ל... יופי, עכשיו לא זוכר אותו. כל הכבוד. כן, שאהבתי אותו, אבל אתה עושה תחקיר מצוין. זה לא תחקיר, אנחנו מדברים עכשיו ליוואן אר, על הצייר הזה שפתח לעצמו את האוזן, נו באמת. אתה מדבר על הסרט על גוך. כן, על הנצח. על הוא... כן, זה היה כן, שנה כן. בסוף, כן. כן. היה לנו בעיה כזה, אמרתי... אני, אני חושב על בתור סרט של 2018. בארה״ב, אני מאמין, הוא ב-2018. כן, לארץ הוא הגיע באיחור משמעותי. אז לטעמי ש... יש עלייה מסוימת, כי אני, את היצירה ש... שלנו ש... הייתי כזה, טוב, נו, ולגוח הייתי ש... כזה, יש רגעים ממש יפים, אבל... יש תאוריות קונספירציה ממש מוזרה. כן, וכ... וכמו שציינת כמה פעמים, השחקן הראשי מבוגר באיזה עשרים שנה מהדמות האמיתית. שלושים שנה, 30... שנה, כן. כן כן. Uh, ופה זה כזה, אה, אני אהבתי את זה יותר. אז אם יהיה עוד סרט אחד על אומנות עד סוף השנה, כאילו, סטטיסטית, הוא צריך להיות ממש ממש טוב. אז... הוא צריך להיות קרוב למושלם, כאילו. קרוב למר טרנר? כן, אם מר טרנר זה הסרט הכי טוב שאי פעם ראיתי על סיור כאומנות, mm -hmm. uh, ונגיד, יצירה ללא מחבר זה 0.3 טרנר. ובשערי הנצח זה 0.6 טרנר, אז פורטרט של נערה עולה באש זה 0.7 וחצי טרנר, הייתי אומר. אוקיי, אני מזכיר לגבי דבר אחד שיש דמיון למר טרנר. אם הוא תספול נראה ממש דומה לעדל הנל, כן, הוא שחקה ממש טוב. הבמאית בכוונה הכניסה הרבה שוטים שנראים כמו ציור, כמו ציור מהתקופה. זה לא כמו במר טרנר שזה ציורים של... צייר מפורסם שיש ממש נקודה שווה אליו, פה מדובר בדמות בדיונית, אבל כן, הצילום טוב. הצילום של קלר אה, מתון. Mm -hmm. uh, מתון? אין שם אר, אני אבדוק okay. מה עוד מה uh, היא... עוד צריך להשמיט? כן. Okay. Uh, היא עשתה את uh, זר, זר זרים באגם קוראים לזה באר? כן, אני חושב, ש... לדעתי ליד ש... האגם. שלא ראיתי, אבל קיבל ביקורות ממש טובות בזמנו. <laughs> כן, אני חושב שזרים ליד האגם, אבל mm -hmm. אני לא בטוח. עובד בעיקר בצרפת. כן. אז הצילום טוב באמת. השחקניות גם כן, אני חושב שנראה שהן שחקניות טובות. אני לא אהבתי את מה שהן קיבלו לעשות. אני כן חושב שהן יכולות כשצריך להביע את הרגש הנכון. רוב התלונות שלי זה באמת לבמאית. זה לבמאית, כן. באופן מוזר זאת אחת. וזה בעיקר על זה שאני חושב שהיא נורא נורא רצתה אה, למלא סרט בלי שבאמת היא החליטה איך, ולכן מאיזה שהוא מאוד מונוטוני ומאוד חוזר על עצמו, יש קצת תחושה של... זה סרט של שעתיים ובאמת שהיא לא הייתה מוכנה לשעתיים, ואני במקרה ראיתי אה, השבוע סרט אחר שהוא גם... מצולם מאוד מאוד יפה אבל רואים שהבמאי מאוד ניסה למלא אותו שזה ימים בארכייה של טרנס מאליק מ-1978. סרט מאוד יפה של טרנס מאליק שמרגיש כמו קצת מישמש, אז אז שעה. never, never. עזוב שעה וחצי ועדיין יש תחושה כאילו לפעמים במאים מנסים בכוח למלא זמן מסוים. במקום אה, או לקצר או להוסיף עוד משהו לתסריט שהם אה, כבר סיימו לכתוב אותו. אבל די לדבר על אנדריי טרקובסקי, אנחנו בכל זאת עוסקים פה בסרט של במאית. לא, טרקובסקי לא במלא סרטים, הוא, הוא נותן המצלמה פשוט אה, לצלם, ואז מראה את זה, ואז מצלם עוד פעם כי זה עבד. <laughs> <laughs> שמע, אני אוהב אז כן. אבל כן יש, יש לי בעיות גם יותר עם המסר של הסרט, אבל okay. זה, זה כבר ממש להיכנס לחפירות. <laughs> <laughs> אמרנו שיהיו ספוילרים. Uh, אני, אני עוד פעם, אני מאוד אהבתי את, דווקא את עבודת הדמויות פה, והרגשתי שההבנה של הדמויות, יודע, ברגע שהן מבינות מה הן מרגישות אחת כלפי השנייה, אבל הן תקועות בסיטואציה חברתית, אתה יודע, בזמן ובחברה שבו אסור להן להביע את זה, כאילו לפחות לא באופן רשמי, מוטע, אתה יודע, הן יכולות, ברגע שהדוכסית יוצאת לחופש שלהן, הן יכולות לעשות mm. מה שהן רוצות, פחות או יותר, yeah, אבל, כאילו... אבל, אבל הן פועלות כל הזמן מתוך הבנה של זה זמני. זה ממש היה כזה, טוב בואנות, אני נוסד לאיטליה לחמישה ימים, אמ�, תשתדלו לא להיות לסבי עוד מיניים, ביי. <laughs> זה ממש היה, כי, כי קיים מתח מיני ביניהן מההתחלה, <כמה> אבל זה ממש, זה ממש כאילו, היה רגע כזה כאילו, כן, כולנו יודעים מה הולך לקרות. אני גם מאוד אהבתי את הדמות של סופי פה, כי זה הרגיש לי כמו, אתה יודע, בהתחלה חשבתי, אוקיי, סתם שם, אתה יודע, בתור מישהי שתביא להן את הכלים ותיעלם מהסצנה. ודווקא אם היא הייתה דמות מאוד מרכזית, כאילו, ברגע שאנחנו מבינים שהיא בהיריון, שזה אפילו יותר גרוע מלהיות מלה זוג מאבות לסביות, כי זה העבודה שלה, כאילו, אם, כן. אם, אם, היא, אם, היא, אם היא תצטרך לא להוליד ילד, יפטרו אותה. אלא כן היא ו... ו... אצל משפחת קורון. כן, mm -hmm. אבל יפטרו כן. אותה, ובהתחשב בגודל של האי הזה, היא כנראה לא תמצא עבודה נוספת, והיא בעיה. אני לא בטוח שהיא יכולה לצאת מהאי צריך, כאילו, עוד, <עוד פעם, <עוד> זה <עוד> לא אי בודד, זה אי מבודד, <עוד> יש תנועה אליו והחוצה, ויש בו עוד אנשים חוץ מהמשפחה של הרוזנת, פשוט לא הרבה. כן. אבל זה באמת הרגיש לי כאילו, המקום שלה בעלילה, ואיך שהיא תופסת יותר ויותר מקום, וכשהיא מבינה אה, מה מריאן ואלואיס מרגישות, ובמקום... אתה יודע, היית מצפה שזה יהפוך למין כזה קצת חכים, וכזה, אוי, היא יכולה לרגל גם למשל הדוכסית? לא, היא כזה... היא איתן, כאילו, היא בעדן. יש לה, היא רוצה להיות חלק מהאווירה. כן, ובכלל. לא מהאווירה, היא לא גם מתאהבת במישהו וזה, היא פשוט רוצה להיות חלק מהאחוות נשים. כן, אז כן. אני מחפש מילה עברית לסיסטרוד, לא כל כך מצוין. לא, אבל כן, אחוות נשים, כמו אמור, זה סרט של אישה. אחות בה? אחות בה? שעוסק בנשים, והדמויות הגבריות היחידות שאנחנו רואים זה בתחילת הסרט ובסוף. כאילו, החבר'ה שמביאים את... מריאן לאי, זה מריאן או מריאן? מריאן. מריאן לאי. אה, ו, ו, ואז באים לקחת אותה בסוף, אנחנו רואים את מישהו כנראה הבעל של... המיועד, ומצלט, כן. כן. אבל, אבל באמת, גם כשאספוס, אנחנו רואים דמויות חוץ משלושת הדמויות הראשיות, שיוצאים למסיבה היא בכפר והם עושים משום מה, מיומנה? משהו כזה, זה, זה כאילו, <סח> זה יותר פנטה טוניקס מה שעושים. זה, זה, זה, זה גרסה כן. מאוד יפה של הסצנאים, מ... לא, הש... לא השוטר הזה, אולי סליחה, מתעלת בלעמי כן, רק לא קומי. אבל כזה, וואו, אוקיי. אחלה ווקליזציות, זה ממש ממש טוב. מוזיקלי זה קטע מאוד יפה. לא הבנתי מה הוא קשור לכלום. זה בטח איזה להקת הקפלה או משהו כזה. כנראה, לא סתם הביאו כמה ניצבות תעשו משהו, בואו נראה איך זה יוצא. בזמן שכולן לבושות כמו בסיפורה של משרתת. שבחה, כן, בסיפורה של שפחה. סיפורה של נערה באש, כן. כן, עם קעקוע עגיל פנינה, לא, עם תסרט האם תשתפר אם יעלו את כל הדמויות באש, כאילו? ופשוט תסתובבו כשהן עולות באש? זה בטוח יוסיף יותר מתח. יותר, יותר, כי זה הפלר חס וויזואלי. עוד פעם, סרט מאוד מאוד יפה לצפייה, ואני לא יודע למה, מה שעושה לי את זה בתור צופה, זה באמת לראות אנשים ש... טובים בקראפט שלהם זה לא משנה מה קראפט שלהם זה, זה ציור או פיסול או, או אתה יודע אפילו הדברים הסופר מקצוען. זה היה תום הנקס שהוא תמיד נלקח בשנים האחרונות לשחק מקצוען והתפקיד שלו אתה יודע הוא, הוא טייס מאוד טוב או, הוא, הוא, הוא, הוא חייל מאוד טוב הוא, הוא, הוא... תמיד הולך לאיבוד או מתרסק או לא, כן, ננטש בחדש הוא... אני לא בטוח שהוא כזה טוב הוא, <laughs> הוא לא הוא טוב <laughs> במה שהוא עושה הוא פשוט לא את הקרפט שלהם, במיוחד שזה משהו שמבחינתי, אתה יודע, הוא אוטומטית משהו קצת אה, סבליים כזה, כמו אומנות, כמו, כן, כמו ציור. ש... ביצירה לא מחבר, mm -hmm. אחת הבעיות ש... אני יודע שאני הציג, אני מניח שגם לך, זה שהוא מציג לנו שם את האומן בתפקיד הראשי, בתור פשוט אומן טוב. הם mm -hmm. לא... אנחנו לא ממש רואים מה הופך אותו לאומן טוב, פשוט כולם אומרים את זה כל הזמן. Mm -hmm. שזה קצת נטול תוכן. פה יש התמקדות במה ש... איך מריאן אה, מתעסקת עם הציור, כל הפרטים הקטנים. Okay. אני לא יודע, כאילו, אנחנו כן מקבלים את הרושם שהיא, שהיא נחשבת לציירת טובה, כי בעצם מה שאנחנו רואים בתחילת הסרט זה כמה שנים קדימה בעתיד, שהיא מלמדת כיתה ציור. ציור. כן. כן. אז על סמך זה אני מניח שלפחות היא כן זוכה להערכה מסוימת על העבודה שלה. גם אם היא לא בהכרח מתפרנסת כאומנית, אלא יותר כמורה. עדיין נראה שהיא כן, זה כן המסלול שהיא צריכה למצוא בחיים. אגב, אהבתי את האיפוק של הסרט בזה שאנחנו לא רואים אותם, אשכרה מצייר את הציור הזה. אה, לא, אנחנו רואים דווקא את ההשראה. כן, ו... זה, זה כזה... ואגב, אני... הטריילר לגמרי מרמה בקטע הזה. לא, אוקיי, אבל כל כך ציפיתי, אתה יודע, זה, זה כל כך מתבקש להראות אותה לקראת אתה מצייר את אותה, הציור האחרון, אתה יודע. והסרט כזה, לא, לא, זה מספיק. כן, אני חושב שזה לא הגיוני שזה יהיה הציור האחרון, כי אתה לא, לא יודע... הציור האחרון okay. של הסרט, כיו. אני אומר, זה לא כך הגיוני שזה יסתיים שם, כי אז הוא אומר, אה, ah, בואי רגע לחוף, ת, תעמדי ליד המדורה, ושסימן שאתה תשרף, חכי, תעמדי, לא להשרף יותר מדי, לא לזוז. תראה, זה גם עושה עבודה מאוד טובה. זה לא אינסטגרם. תראה, זה גם, הסרט עושה עבודה מאוד טובה, ולהראות לנו שמבחינה טכנית, יכולה לצייר שייחשב לה מכובד וראוי למרות שהמישהי הזאת מסרבת לעשות לה פוזה. הציור הראשון שהיא עושה, שמוכן, אתה יודע, בהסתמך על זה שהיא עושה סקצ'ינג בהיכבה של אלואיז, ואז כזה מצלמת את העוזרת בית עם השמלה המיועדת כאילו בתנוחה הנכונה ובונה על זה את הגוף ואת הפנים של אלואיז. שהם בטוח שהרבה אומנים עשו את זה באותה תקופה. לא, כן, אבל אתה יודע. כאילו שזאת טכניקה שבאמת הייתה... אני מניח שזה היה נחוץ, כן. אבל עוד פעם, זה מאוד כל הקטע הזה שבו אה, אלואיז מסתכלת על הפורטרייט של עצמה ואומרת זהו, זה הכל, כאילו, אני הרגשתי את זה, כי זה באמת מבחינתי, זה הדבר הזה כשאתה מבקר ואתה באמת, יש לך בראש כאילו את ההרגשה של לא, כאילו זה בסדר ברמה הטכנית, אבל אין פה את הניצוץ הזה, ואתה קשה להביא את זה במילים, ואלואיז פשוט מסתכלת ואומרת לא, זה לא יכול להיות שזה הכל. זה כל מה שאת רואה כשאת מסתכלת עליי? כאילו, אתה, אתה מקבל את הלפי החושה הזאת של כן, כאילו כל המרכיבים שם וטכנית זה בסדר גמור והשות באור אתה יודע, מושלם כי מאסטר צילם את זה וערך את זה וזה, אבל כל זה ביחד יוצר מין כזה כלום, כאילו משהו ריקני יחסית? כן, כשראיתי את רומא נגיד, זו הייתה מאוד תחושה כזאת של הכל ספרת, נעשה נכון. אנחנו... סרט הטלוויזיה, העיר או הסרט? הסרט. של פליני? לא, 아, ראיתי או. גם אותו אבל. ו? לא אהבתי. עכשיו, כן, אונפלין הוא הכל חוץ מרקעני, כן. הוא יותר מדי, <laughs> אם כבר מלא בתוכן. כן, אה, לא, זה, זה תחושה שאני מקבל הרבה פעמים כשאני רואה סרטים ש... אוקיי, אתה יודע מה, אפילו אם, אם נתייחס רק לצילום נגיד, הדייסטר שדיברנו עליו לא מזמן. נכון, כן, דיברנו טכנית, הוא ממש טוב, מבחינת טכנית הצילום טוב, הסאונד מעולה, האפקטים טובים, אבל הוא כל כך ריק, הוא כל כך... נכון. ו והוא לא מנ... עושה עם זה כלום. הוא מנסה, אתה יודע, הוא מנסה לגעת ברקיע, אבל אתה מבין שהרגליים שלו כל כך עמוק באדמה. כן. והוא, והוא, והוא, והוא כזה מקשקש את הרקיע בגסות. וזה, yes. אני מרגיש שהסרט הזה מצליח להעביר את התחושה הזאת של... ואז להבהיר לנו למה מריאנה חייבת לצייר את הציור מחדש. וזה לא רק כי היא צריכה תירוץ פיזי ל... טוב, אני חייבת להישאר עם אלואיס עוד, אני חייבת למצוא דרך mm -hmm. להישאר איתה עוד, זה גם קטע של... לא, באמת, כאילו, אני, אני חייבת למצוא מחדש את הפילוסופיה ואני זוכר, אתה יודע, כשכתבתי את הספר הראשון שלי ומישהו, את הספר היחיד שלי. כן, הראשון מתוך... מתוך טרילוגיה של אחד. חיי ספר מדריכטרפיסט הגלקסיה, טרילוגיה של שישה חלקים. זה אחד יותר מה שאני כתבתי. בסדר. ואתה יודע, ואחרי כמה שנים אתה מסתכל עליו מחדש ומישהו אומר לך, אוקיי, אבל מה עם א' ב' ואתה כזה... נכון, כאילו, חשבתי שאני עושה איזה משהו גאוני וזה, אבל אני מבין עכשיו כמה משהו חסר, ואתה רוצה... יודע, יש לי יש לי כל הזמן את הרעיון המוזר הזה של אני צריך לכתוב אותו מחדש, לא יקרה בחיים, אין לי את הזמן, אני... או את הכסף או את הרצון. זה קורה לי כשאני קורא סיפורים ישנים שכתבתי, mm. כשכתבתי אותם הייתי מאוד מרוצה, עכשיו אני מסתכל, אפילו לא רק סיפורים, גם ביקורות. כן. אני מסתכל עכשיו על ביקורת ישנה שכתבתי, אני חושב, אבל יכולתי להדגיש יותר את הקטע הזה, יכולתי פחות להת... להת... להתעמק ב... ברעיון הזה, או לנסות לגרום לבדיחה הזאת לעבוד, יכולתי להרחיב עוד קצת. זה משהו שהוא, אני חושב שהוא מאוד טבעי. להסתכל על משהו שממרחק של תקופה מסוימת ולהרגיש שזה לא מה שאתה חושב שאתה יכול לעשות. אלא זה משהו שהוא לא מייצג מספיק. אני חושב שאחד ההבדלים בין איך שאתה הרגשת כלפי הסרט הזה לבין איך שאני הרגשתי זה ש... דבר ראשון, תפסיק דיברוק כשאני עולה באש. זה תמיד עוזר, זה משפר דברים. היית צפיתי באולם שהמיזוג בו לא היה חזק כל כך, אז זה די דומה. אני חושב שאחד ההבדלים הגדולים זה באמת שאתה מאוד נמשכת לקטע של הציור והאומנות, כל העניין של האומנות באבב, כאילו המלאכה. ואני ראיתי וזה פשוט משהו שהוא לא מספיק... שהוא לא מספיק כדי להציל את הסרט. זה, אני ראיתי את זה בתור... זה אומנם יותר מעניין כשמראים לנו את העבודה שלה כציירת, אבל המון מהסרט זה פשוט דיבורים, ולא דיבורים מעניינים, במיוחד פשוט סוג של שיחת יחסינו לאן במשך שעה וחצי. גם כשיש כאלה סקס, עדיין יש הרבה דיבורים תוך כדי. כשהן אז... יהיו דיבורים רגע אחרי זה על מה שהרגע ראינו. זו מאוד תחושה מבחינתי שהסרט פשוט לא, לא בונה את הדמויות שלהן, נכון? זאת לא, אומרת, הן לא אנושיות בעיניי, הן יותר פשוט ייצוג של רגש מאוד ספציפי. Mm. ובתור סרט שאמור להיות מאוד מרגש, אני הרגשתי שהוא דווקא די חסרת, חסר את האנושיות. זה דבר אחד. דבר שני, ופה אני כנראה אגיד משהו יותר מעורר מחלוקת, אני חושב שהסרט הזה הוא קצת, הוא לא פמיניסטי כמו שהוא רוצה להיות. כי הוא יוצר פה סיטואציה שבה שלוש נשים צעירות נשארות לבד באחוזה הגדולה על איש שאין עליו, עליו גברים באותו רגע, הן מנהלות את, ה, את הבית, הן אחרות לעצמן, וכל מה שמעסיק אותן, זה יחסים, ובמי וה... להתאהב, במי להיטב, מי אסור להתאהב, רגשות, זאת אין... אומרת, מי הסתם גם צריך להיות חלק מה... מהחיים ומהשיחות ביניהן, אבל אין שום דבר מעבר לזה, אני מרגיש כאילו לואיז נמדדת רק לפי במי מאוהבת ובמי לא. היא... היא לא נגיד הופכת ל... אני לא יודע מה הרוזט עושה בכלל. ביום יום אבל לא היא רוזנת כן אבל בימים כל מיני דברים מסביב, יש לך הכנסה קפואה בדרך כלל 100% ואתה, כן אבל היא לא פשוט יושבת בכיסא כל היום, היא מתחלמים את הניסויים של הבת שלה, זאת עבודה במשרה מלאה בתקופה אז מתי שהוא כן בסוף הסרט, אז אני לא יודע, אני מרגיש שכאילו אלואיז אין לה, תחביבים, אין לה שום דבר שמניע זה לא, עוד פעם, זה לא תחביב פעיל, זה, תח, זה חלק מדמות, אבל זה לא, זה לא משהו שהיא באה ומתחילה, אתה יודע, לבנות סביבו את החיים שלה. אני כל כך לא מסכים. אני לא אומר שקריאה זה לא שאפשר, משמעותי, אני אומר שאני חושב שאלואיז כדמות, זה שהיא קוראת זה פשוט איזה משהו שקיים, שהיא, שהיא יכולה לעשות, אבל... היא לא פעילה מעבר, ויש לי פשוט תחושה שהסרט בונה לנו מצב שבו הנשים האלה נמצאות בעולם ללא, ללא גברים, לזמן, לזמן מוגבל, וכל מה שעושה את זה זה לומר, ah, אז אם אין גבר היא תתאהב באישה. So, זו התחושה שאני קיבלתי מבחינת כמה רחוק הלכו עם הזה. עכשיו, ברור שזה לא התאהבה באישה רק כי אין גבר, ברור שזה לא עובד ככה, mm -hmm. אבל אני באמת הרגשתי כאילו... אז מה אם אין גברים? זה כאילו, מה, מה שינו פה? מה העולם כל כך השתנה ברגע שנשארו לבד? מה זה אומר? העולם לא צריך להשתנות, הן צריכות להשתנות. הן העולם במקרה הזה. נכון, והן השתנו. אבל זה לא מספיק בעיניי, בעיניי זה פשוט, זה כאילו, באמת, זה כאילו נמדדות רק לפי למי הן נמשכות ומה הן... במין מאוהבות. זה לא מספיק לי, זה כאילו, בעיניי זה לא מספיק בשביל דמות, בטח לא בסרט שאנחנו אומרים באמת להרגיש, לה, לה, להבין את האהבה שלהם. אז אנחנו באמת בקטע של אנחנו, הלואיס ומרי המרק בתחילת הסרט, כי אני ואתה מסתכלים על התמונה, אנחנו רואים דברים כל כך שונים ש... אתה יודע, זה כזה, אני מרגיש שאנחנו לא מדברים על אותו דבר. יכול אה, באמת, הקטע עם הקריאה לדוגמה. מבחינתי <מח> זה לא סתם, תדע, משהו שמריין אותה עושה, זה... הדבר הראשון, אחד הדברים הראשונים ששואלת את מריאנה, אחרי הכל זה כזה, יש לך ספר? כאילו, היא ממש כזה, היא נועשת לגירוי החיצוני הזה. ואחרי זה, לקראת הסוף, הן על אחד הסיפורים בספר, זה היה... זה היה משהו מהמיתולוגיה היוונית. כן, אה, אורופרס. אה, כן, בשול. כן. אה, ו, ובאמת, העובדה שזה מתקשר... זה היה, היא אה, זו שמקשרת את מה שקורה לאורופרס למה שקורה להם. היא לא סתם כאילו... התחברה לאומנית, כאילו. mm -hmm. היא אשכרה מבקרת אומנות, כאילו, היא זאת שמלמדת את מריאן, כאילו, היא כמעט העורכת שלה של, אתה יודע, איך, איך לחשוב מעבר ליכולות הטכניות של עצמה ו, ומעבר לזה. אני לא הרגשתי את זה, באמת אני, כאילו אני... לא, לא הרגשתי שזה קיים שם. היה לך, כאילו, כשאתה קטע את הסיפורים וכאלה, או ביקורות, היה לך יחסים עם עורך, כאילו, שהיה מעבר לתיקון שגיאות, של ממש כזה מישהו שכותב לך, אתה יודע, הודעה או מתקשר לך ואמר לך, לא, לא, לא, לא, בוא, בוא, בוא. אתה כמעט שם, אבל כאילו... בהתחלה כן. Mm. לפחות לגבי ביקורות, לגבי yeah. סיפורים, העורך היה בעצם אנשים שקראו את הסיפור עצמו. אבל זה העניין, אני, אני, לא, מרגיש ת... אני לא מרגיש שזה באמת, שזה מספיק. בוא, אני לא יודע, כאילו, אפשר לעשות מזה סרט, אני פשוט מרגיש כאילו זה הכל נורא שטחי. כאילו באמת, מבחינת הבמאית, סרט yeah. תסרטאית, סיפור האהבה שלהם הוא כל כך חשוב שהוא בא על חשבון דברים שהם, שהם לא תלויים רק בזה ועוד פעם אין לי בעיה עם זה שהן מתאהבות וזה כאילו בפני עצמו אבל זה חייב להיות משהו מעבר כאילו אנחנו, כשנדבר על הסרט השני אנחנו נגיע לסרט שיש בו המון עלילות משנה והמון דמויות שלטעמי הופכות ליותר טובות מסיפור האהבה וזה היתרון וההפסד שלו כאילו זה ש... גם לדעתי ככה ככה אבל אבל שני סרטים שהם בערך באותו אורך ואני מן יש גם סרטים טובים שאין בהם הרבה מעבר לדבר העיקרי מה יותר נאחד הסיבות שאהבתי אותו כי זה לא רק מראה לנו איך הוא מצייר, זה מראה לנו גם מה נותן לו השראה, זה מראה לנו איך הדמות הציבורית של היחסים שלו עם אנשים אחרים. ושוב, היו זימנים במארב, שאנחנו מזכירים שוב, שנפתח ברבע שעה של אנשים יושבים בתחנת רכבת. אנחנו בהחלט מסכימים שהוא יפתח בזה. אבל זה לא שאלה של... תראה, גם כן, רוצה ששנינו הסכמנו שהוא טוב. אני מדבר על... סליחה, אנחנו מדבר על כלום מבחינת... והתוכן שהוא עלילה קטנה ומרומזת ואני מדבר על זה מבחינת הסרט שמותח הרבה מעט רעיונות כאילו, אז סליחה, כן, דיברתי על משהו אחר. אני מתכוון פשוט לרעיון של... החיים הקטנים. זו, כאילו. הדברים הקטנים, הדברים שהופכים את הדמות ליותר, ליותר עגולה. לפעמים זה עובד לפעמים, לא מי הסתם, אבל... זה תלוי במי שעושה, כן. מי שכותב את זה. אז עוד פעם, זה בגלל, אני חושב שפטרסון, <laughs> באמת כאילו יותר קרוב לשייקספירם <laughs> אוהב, כי יש שם כל כך אתה יודע, פטרסון נמצא שם, אבל זה לא... אם פטרסון, אני מסכים איתך שאם פטרסון היה באמת רק הסיפור שלו ושל אשתו והכלב, mm -hmm. זה משהו היה מרגיש שם לא מספיק. כן, כי הסרט זה... רוצה להראות לנו את ההשראה. בגלל זה הס, הס, הס, הסיפור מקיף אותם. במקרה של פורטרי תפלי די בגלל שהוא התחיל מהחלטה להתמקד באמת במשק בית הקטן הזה, לטעמי זה עובד לו. ואם היית מוסיף עוד, אתה יודע, עוד, עוד דמויות ועוד, ועוד דברים שקורים להם, זה היה מסיח את הדעת ממה שאני מרגיש שהוא חזק. על אהבה ויצירה ו ועל הקשר בין השניים ועל הדרך שבה את יודעת, אנשים משתנים אפילו לפעמים בלי להבין את זה. אני לא בהכרח מדבר על עוד דמויות, mm -hmm. אבל אני כן מדבר על עוד לדמויות, עוד mm -hmm. תוספת לדמויות עצמן. עוד פעם, זה עניין של טעם כמובן. בעיניי פשוט, הסרט הזה הוא ברובו חפירות. אני, לא אוהב מהתחו... שלי. אני אוהב חפירה טובה, אני לא אוהב חפירה גרועה. <laughs> וזה מה שהרגשתי פה, כי הנושאים שהם מדברים עליהם לא כאלה מגוונים, וגם באמת שחלק מהזמן זה נראה כאילו פשוט, זה מוביל לנקודה ידועה. זה מוביל למשהו שאתה יודע שהולך לקרות, ואין אין את, ה... אין את השאלה בכלל איך זה יקרה. כי זה יקרה. בין אם נראה שזה מתאים או לא, זה יקרה. אה, כמובן צריך לציין. זה... כנראה מובן הוא מנקודת המבט של מריהן, כי אם מספרת לתלמידה לתל... את הרקע של הציור, למרות שאין קריינות או משהו כזה, אז כן. אם היא מספרת באמת את כל זה, אז וואו, זה היה שיעור ארוך, כי היא החזיקה אותה שעתיים אחרי השיעור כדי לשמוע, אה, במקום לומר, זו מישהי ש... שה... חברה מאוד מיוחדת שלי ש... כן, יכול להיות שהיא סיפרה לתלמידה כאילו את הסיפור בחמש שורות ואז התלמידה כזה בנתה במוח שלה איזה קונסטרוקציה כזאתי. ומתי שכחתם ביחד? לא אמרתי את זה, לא, לא, תסבירי. היא הייתה בלונדינית, נכון, גבוהה, יפהפייה. היה לכאן איזה משהו כזה שגורם הזיות אולי ששמים בבית השחי? מה זאת אומרת אין כזה? בואי נגיד שכן. אני לא יודע אם קיים או לא, לא בדקתי. אני מניח שיש איזה... לא <laughs> עשיתי את התחקיר <laughs> כאילו, אני שזה. מניח שיש איזה עשב שאתה יכול, אתה יודע, נספק דרך הגוף. זאת הייתה סצנה מאוד מוזרה, לא בגלל מה שקורה אלא בגלל כמה שהיא קצרה. זה כאילו סצנה טריפ ממש קצרה, זה כאילו... הם <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> לא <laughs> היו להם מאנצ'יז אחרי זה, זה הדבר הכי לאומי בסרט הזה. שיש להם מאנצ'יז כל הסרט, <laughs> לא? כל הזמן נגשות אל הלחם והגבינה שם. שאני... כל <קולה> הזמן, מהארוחות הסבירות בלבד, כאילו, כן. היא אוכלת כשהיא מגיעה והיא קפואה מקור והיא צריכה מרק, אבל זה הגיוני. כן. או אם למדנו משהו ממילים okay. נרדפות, כשאתה קפוא מקור, לישון ממקום קר. אוקיי, <laughs> okay. um, okay. um, אני אשאל אותך על זה. Okay. הסוף, ארוך מדי או ארוך מספיק? מה אתה מגדיר בתור הסוף? כל הקטע על הבמה שבו אנחנו מתמקדים על הפנים שלה יותר ויותר. והיא מתחילה לבכות בשעה שהמוזיקה מתגברת. לא ארוך מדי. כן, בעיניי כן מאולץ. אני ממין את הרעיון, היא מגיעה לקונצרט, היא שומעת את המוזיקה שמזכירה לה את מריין, והיא מתחילה לבכות. והיא צריכה להתנגש בנסי אחר כך, אני מאמין. יש משהו כזה, זה הייתה היצ'קוק ספורטריט אפל איידיאן פייר. כן. דיסליידיז איידיאן פייר. עם הסנייפר רייפל. לא חושב שככה זה עובד, אבל אוקיי. כן. המוזיקלי מעורר את אתה יודע, את זה... הסבלי מנהל... והצל. כן. Uh, אז כי, כי, זה, עוד פעם, טכנית זה עובד, אני גם, אני גם מבין את המטרה של הסצנה ולמה לסיים איתה, uh -huh. זו לא החלטה רעה, זה פשוט, לא יודע, לא עבד לי. זה, אני חושב שפשוט... לא היה לי אכפת מספיק מהדמויות בשביל שזה יעבוד לי. אז זה באמת הרגשה שהיא, עוד פעם, כמו רומא, שכבר הזכרתי אותו, הרגשה שכן, יש פה אנשים, יש להם סיפור, זה גם מוצג בצורה טכנית מאוד, מאוד מקצועית ומושקעת, אבל לא אכפת לי, לא אכפת לי מהם, לא, הם לא נתנו לי את הדבר שיגרום לי לרצות להקשיב לסיפור. אז זו הרגשה שלי, התחושה הזאת שפשוט, גם אם הסרט עושה דברים נכונים בשלב הזה, אני כבר לא ממש מתחבר אליהם. טוב, אני חושב שנסיים בזה, כי באמת כל אחד הביע את דעתו על הסרט, ואנחנו לא הולכים לא לשנות את <coughs> דעתיו זה, זה, אני חושב שזה מסוג הסרטים ש... האמת די קל להחליט כבר מה הטריילר והטיור אם זה בשבילך או לא? האמת שהטריילר דווקא גרם לי לצפות איזה טריילר. אוי, לא לצפות, אבל כן לחשוב, הטריילר כן מטעה. אוקיי. זה לא שאני ציפיתי עכשיו לאיזה, אתה יודע, משהו רווי עלילות ופעילות, כי אני בכל זאת, אני מבין מה הסגנון הכללי של הסרט מראש. חשבתי שזה יותר קצבי כזה? לא, חשבתי שיש בו יותר סיפור. טוב, אז uh, נעבור לסעד הקלאסי של השבוע. <laughs> אנחנו הולכים לדבר על. שייקספיר אין לב. עשית מיני ספוילר לזה קודם. כן. זה וזה כמה מופיעים בתיאור הפרק. שייקספיר, שייקספיר באהבה? שייקספיר מאוהב. מתאהב? מאוהב. מאוהב. הם לאו מתרגמים יותר מאוהב. אתה מניח שאני מניח שמתרגמים בארץ עובדים לפי uh, כללי השפה כל הזמן? הם עובדים לפי מילון. באמת? איזו מין שוטרת? <laughs> לא אמרתי מילון טוב. אותו המילון שבק משתמש בו. Hey, איזו מין שוטרת, שלוש uh, מינים שמופיעות במילון. <laughs> סרטו של ג'ון מאדן, בדיוק, הוא ממש זוכר האוסקר, שלך אחרי זה מביימת. והמת... בסלון אקזוטיק מריגולד הוטל, one and two. הוא לא ביים גם את היהודים מוונציה? אני זוכר מוונציה? היהודים מוונציה. אתה יודע למה כולם זוכרים את זה. זה עם אלפצ'ינו אתה מתכוון? כן, זה הוא. אני לא זוכר, זה היה סרט טוב. אני לא זוכר אם זה הוא או ש... לא, זה לא הוא. לא? את המנדולימה של קפטן קורלי. פה זה נגמר, פה זה נגמר, הוא ביים את החוב, שזה רימק לסרט ישראלי, שכן. גם את המקור וגם את זה אני לא ראיתי, ואת מיסלון שדיברנו עליו. דיברנו עליו? כן. לא. ג'סיקה הוא? לא ראה. הסוף מאכזב. אז כזה... אז מהסרט הזה זה די הגדרה של הקריירה של ג'ון מדן, אני מניח. כאילו, כזה לא רע. אוקיי, זה בן אדם שהגיע משום מקום, אז ביים סרט זוכר אוסקר, וזה היה הסייש. הסרט נכתב על ידי מרק נורמן, ויותר חשוב מזה, טום סטופארד, שאחראי לרוזנקרט וגלדון סטרנטים. אתה לגמרי מרגיש שזה נכתב בידי מחזאי, וזה עוד יותר כשזה מחזאי שגם מכיר את שייקספיר. פנמוי של שייקספיר, ובן אדם מאוד, אתה יודע, ווילהד, כמו שאנחנו קוראים להם. Uh, mm -hmm. לא לא ראיתי הרבה דברים של סטופרד כאילו ראיתי את העיבוד הקולנועי לרוזנקרץ וגילדורנסטרן אבל לא ראיתי דברים כמו אוטופיה וכאלה אף פעם אז אין לי מושג. יש לי תוכנית שבתור יוצר בפני עצמו הוא הרבה יותר אתה יודע טרגי ומוזר ממה שאתה מקבל מהסרט הזה שהוא... נעשה בעצם... לו סרט טרגי במיוחד. לא, כן, זה... כאילו הוא טרגי אבל במובן ה-crowd-pleasary. שייקספיר אינלו הוא לגמרי כזה. Uh, סרט שאתה מבין איך דחפו לאוסקר וזכה ב-98 באוסקר של הסרט הטוב 99, ביותר. 98, כן. פיימאסלי ניצח את להציל את אוראי ריין. כן. כן. יש, אוקיי. Okay. ופיימאסלי עוד יותר נדחף על ידי אחד, ארווי ווינסטיין. זהו, נדבר עוד רגע על הפיל המטריד בחדר. <laughs> רק תגיד לנו מי משחק פה. כן. Uh, יש פה את uh, גוונס פלטרו, בדיוק איירון ליידי ארסלף. ג'וסף פיינס, בדיוק האח של אמסלף. כן. היה לו קריירה גדולה אחרי זה? הוא היה בסוכן בוונציה. אוקיי. ג'פרי ראש, בהחלט קריירה. קולין פירס. בהחלט קריירה. באחד התפקידים היותר טובים של בן אפלק. זה תפקיד שכזה, בן אפלק, תהיה שמוק מתנשא, ובן אפלק כזה, I'll do it. אבל אני מבטא בריטי. אני אנסה. I'll do it. ג'ודי דנש המלכה באופן מוזר זה הסרט שדי גילה אותה לקהל האמריקאי המלכה שמשחקת את המלכה סיימון קלו ג'ים קרטיר קרטר מרטין קלונס אימלדה סוולטון גם כאילו זה גם גילה אותה לקהל האמריקאי אני לא חושב לדעתי מה שגילה אותה לקהל האמריקאי זה התפקיד של טום ויקלסון ויקינסון מרק וויליאמס הרבה כאילו זה כזה. כמה leading names ואז הרבה הרבה אנשים בריטים מאוד מאוד מוערכים שבטח ראית בסדרות טלוויזיה בבי.בי.סי או כאלה דברים. או בסרטים, טור וילגינס היה בהרבה סרטים. כן, השנה היא 1593, כלומר אמרתי 1953, זה לא נכון. זה עיבוד אחר. כן, אם כי הסרט הזה לא כל כך מדייק היסטורית אז לא נורא. וויליאם שייקספיר הוא כותב. וואלה. כן. זה מה שהוא והוא uh, לא uh, הלורד ביירן או הלורד טנר או מי עוד אמרו שוויליאם שייקספיר יכול להיות? כריסטופר מר לא. כריסטופר מר לא, אמרו עוד מישהו. Uh... Uh, uh, גם טענו שהוא תאומים פעם, טענו כן. ו... שהוא דמות פיקטיבית בכלל. ויליאמינה שייקספיר, כן. הוא לא ריק או מורטי או דוקטור הוא או מה שזה לא יהיה. אוקיי, הסרט הזה צריך לנקודת הנחה שוויליאם שייקספיר הוא ויליאם שייקספיר. ש... ש... כן. כן. הנחה מאוד מאוד מעוררת מחלוקת, בכל אופן, הוא, הוא כותב מחזות, והוא לא כל כך טוב או מצליח בזה, אבל הוא משתדל, וכרגע הוא חייב לכתוב מחזה חדש לתיאטרון הרוז, זה תיאטרון הקטן יותר בין שני התיאטראות של לונדון, מתחרה איתו, אתה יודע, The Curtain, yep. הראש והראשון. ואם אי ראית וילון, כן. או פרגוד במקרה הזה, כן. הוא יותר גדול מורד. שייקספיר התחייב לכתוב קומדיה בשם רומיון אפל, The Pirates Datter, זה רומיון אפל פסיק, The Pirates Datter, זה לא... לא, so, yeah. אפל היא הפ... בעצם פיראט. כן, הפסיק מאוד מאוד חשוב <laughs> פה. כן. Uh, והוא סובל ממחסום יוצרים עד שהוא נתקל יום אחד uh, בגבירה מאוד מאוד יפה, uh, mm -hmm. ויונדל אספס, והיא משמשת לו מעין מוזה, הבעיה היא דבר ראשון שהיא עשירה עבור זה מחסום ראשון. כן. המחסום השני זה העובדה שהיא מעורפת ללורד ווסקס, קולין פירף בתפקיד כאילו חלאה, כן. כאילו שמע, לא, לא. חושבים שהוא נחמד, כן, היא, היא, היא, הוא רוצה את זה כן. יפה מאוד, שצריך הוא יודע, כן? אז מה שקורה זה שוויולה מתחזה לגבר כדי שתוכל לשחק בהצגה החדשה ששייקספיר כותב. אני ואנחנו... רוצה לציין שבתקופה הזאת נשים לא הורשו <אז> להשתתף כן. בהצגות. כן, בטח שלא גרועי נפלטרו שעדיין לא נמרדף, זה הפרה של כמה וכמה חוקי זמן. לא, כי השאר פה נולדו. כן. זהו, <אז> ג'פרי ראש הוא מאוד ותיק, לא יודע, כן, אולי גם הוא לא משחק. ג'ודי טנץ', אבל בכל זאת. <אז> ומה שקורה זה שאנחנו חוזים בהיווצרות לאט לאט של אחד המחזות הכי מפורסמים בהיסטוריה, ובו בזמן ב... בא... אגדה שהיא וויליאם שייקספיר המשורר הגדול ביותר של השפה האנגלית המחזה הגדול ביותר בכל הדורות וכולי וכולי בזמן שיש סיפור אהבה וגם סיפור של ניסיון קשה להפיק הצגה. כן. כן. אני כבר רואה איזה שני החלקים האלה אתה יודע אהבת אני יודע, תשמע. זה, זה, זה קצת כמו אתה יודע שאתה אומר שסיינפלד זה הדבר הכי פחות מעניין בסיינפלד? אולי. אני כזה, אני כזה... לא זוכר שאמרתי את זה, אבל, לא, אתה אוקיי. יודע, אנשים אומרים, כן, אז... כאילו, כן. אז כזה, יש סיפור אהבה בין וילודלספס לוויליאם שייקספיר, ואתה יודע, הם שני חברה מאוד יפים ומאוהבים, וזה בסדר גמור, אה, כל השחקני משנה, אתה יודע, כששחקן משנה אחד גונב את ההצגה, זה בסדר, כשכולם עושים את זה, אתה קצת בבעיה, כשאחד היו בן אפלק, אתה בכלל מבולבל, כן, כן, <laughs> כאילו, זה, ויש המש... זה עם ה... ויש את הידע הזה הראשון שאנחנו רואים זה כאילו את ג'פרי ראש ואת uh, טום וויקינסון, כן. כן כאילו טום וויקינסון so... בתור מלווה בריבית, זה אותך טובה לכל סרט, ג'פרי ראש וטום וויקינסון, וג'פרי וג ראש בתור כאילו האחראי לתיאטרון שחייב לו כסף, וכמו שאמרנו לפני שבוע, סליחה לפני שבוע, על תפוסת שורטי, אני תמיד מעריך שחקן גדול שכבר יודע שהוא גדול שמוכן. לשחק מישהו שהוא לגמרי כזה סניבלינג רט כזה? Mm -hmm. מישהו שאין לו שום כבוד עצמי? בסרט הזה יש גם מילולית סניבלינג רט. כן. אתה לא יודע, סליחה, אך בראש הזה נראה מכובד לגמרי, אתה לא יודע הוא, שהוא הוא סניבלינג... הוא מסתובב עם הילד הזה, אני לא סומך <laughs> לא <שומח> על זה. <laughs> זה לא סומך עליו. כן, כאילו ג'פרי ראש כאילו לגמרי כזה סארי סר. וזה כאילו, שנתיים אחרי שהוא זכה באוסקר. כן, כן. עוד פעם, שמע, זו הופעה נהדרת, אני פשוט, כן. מעריך... הוא מריח, היה מועמד שם... על זה גם, וזה כמעט כל שחקן משנה בצד הזה מבחינתי היה יכול להיות מועמד, כולל בן אפלק, על הופעה בתור שחקן משנה. כי הם פשוט עושים עבודה. אתה יודע את אמרתי שחקן משנה. היא שחקנית ראשית. היא זכתה באוסטר כשחקנית ראשית. השאלה היא גם שחקן משנה פה. לא. אוקיי. היא שחקנית ראשית, כי היא גם משחקת גאבר. כי הוא מתחזה לגאבר. בסדר, אבל גם הוא שחקן ראשי. ג'ידי דנץ' גם זכתה? כן, על הופעה משנה, שמונה דקות זה משנה עדיין, זה לא חניבה על היקר, הוא על המסך עשרה דקות, אם המלכה אליזבת הייתה מופיעה בסרט ומסיים אותו בזה שהיא אוכלת את הכבד של לורד אסקס, אז היא נותנת את האוסקר על שחקנית ראשית. היא עשתה בצורה המטאפורית, אני חושב. עוד נהדרת, כאילו כל, איך שהיא פשוט מוכרת את הנוכחות שלה בעזרת, היא פשוט עומדת ומסתכלת על החלטה כזה, פאק, כאילו. וכל מילה כזה נוטפת ארס וארבע משמעויות שונות כאילו בו זמנית. ורק בשביל הרגע כאילו שבו הדמות של בן אפלק, איך קוראים לו? נד אלי... אליין? כן, השחקן הראשי כאילו של תיאטרון דה אוז חוזר ונכנס להצגה, ועד אז יהיו פאנימיין המלווה בריבית היה כולו כזה, אני הבוס, אני מנהל פה את העניינים, אני אקחות לכם את הביצים, תסתכלו על לא נכון. פשוט נד נכנס כזה מסתכל עליו כזה עושה כמה כזה, כזה ווישים וכזה אני השחקן הראשי. פתאום כן. הוא כזה שקט ומכובד וכאילו יהיו פנימין. הוא כל כך כאילו, הוא נשבע בקסמי התיאטרון. הוא גם רוצה בסוף לקבלם. הוא לא תפקיד. רוצה נותנים לו תפקיד והוא נכנס לא לגמרי כן. אז זה תמיד משעשעתי כששחקן טוב באמת. Mm -hmm. מגלה שחקן גרוע. זה ההפך לא מבין אפלק פה. הוא, הוא לא שחקן גרוע, הוא שחקן חדשני, ונלהב כן. יתר על המידה. כן. יש פה שחקנים גדולים לא באמת, מחכה לא... לסימן כן, שלו. כן. אוקיי, uh, okay, אני אתחיל כלומר, uh, דבר ראשון לגבי הסרט, הרבה אנשים כועסים עליו, כי הוא זכה באוסקר, הוא ניצחת להציל את טוראי ריין, ו... אני חושב שחוץ מ-1994 והניצחון של... Uh, פורסט גאמפ על... Uh, ספרות זולה וחומות של תקווה כן זה, זה זה זה כנראה אחד המקרים הכי ידועים של כזה אנשים שבדיעבד כזה אומרים אפילו באותו זמן כזה קילו... לא, זה לא היה צריך להיות ככה כאילו התרסקות ניצח את הרבוק ובעצם okay, כל סרט שהוא נח... לא התרסקות אני אנסח מחדש מי נאום המלך ניצח כן. ככה זה לא היה שנה די חלשה אינספשן ברבור שחור זה של סיפור שלוש ווינטרס uh, בון פייטר 127 שעות כן של דרך חלשה כן הגרסה של אחים כהן לאומץ אמיתי. אומץ אמיתי המקורי לא זכה באוסקר. הוא לא היה מועמד רק ג'ון ויין זכה. כי אמרתי אולי הם פחדו כזה לתת את פעמיים לאותו סרט בהפרש של 60 שנה או משהו כזה. לא אבל יש אוקיי זה די ברור שהאוסקר לדעתי ברוב המקרים. לא הולך לסרט שבדיעבד נראה כמו לא, הכי טובה. אבל, טוב אבל זה אחד המקרים האלה שעד היום כאילו אנשים מדברים כן. עליו, אתה יודע. ולדעתי, לא בצדק, זאת אומרת, הוא לא הסרט הכי טוב של 98, לא. ומי שאוהבת לייצר את טוראי ריין, אני גם מבין אותו, אני, גר, אני חושב שהוא סרט טוב, אני יותר אוהב שייקס ואוהב, ואני יותר אוהב החיים יפים מאת שניהם. כן, <סיע> דיבר, <סיע> דיברנו <סיע> על כן. זה, כן. אתה, אתה חלק מהקונספירציה, אני מאמין. מה שמו אמר? מי כתב את הספר הזה? הספר הזה, הסף, את בוא, הספר ההוא. הספר על החיים יפיים ועל איך הוא מקדם... Uh, uh, קובי ניב נראה לי? יכול להיות, כן. יש סיכוי שזה הוא. Uh, אז אני, אני כן זוכר כשישיר אקסביבו אב זכה, שהייתה לי תחושת הקלה, זה היה כשעוד... רק התחלתי לעקוב אחרי מי שזוכה באוסקר, והייתה פשוט תחושה כזאת שכשלהציג את אורי ריין יצא, ישר דיברו עליו בתור הסרט הגדול שיש לנו איך זכאות באוסקר, ואני חשבתי... היה לנו את לב אמיץ, היה לנו את הפצוע האנגלי, היה את טיטניק, אפשר סרט אחד שלא מתים בו מלא אנשים, ו... או סרט אחד שהוא לא מאוד כבד, ושקסים רואה הוא קומדיה, לפחות ביחס לרוב הזוכרי האוסקר. לי זה היה מאוד מרענן בזמנו, היום כשאני יודע אה, במה יקר... הייתה כרוכה הזכייה שלו, אני פחות, אה, אני פחות שמח על זה. עדיין חושב שהוא סרט טוב בפני עצמו, אבל אני צופה בו ואני שוב ושוב אומר, אני לא אומר שארווי ווינשטיין הפיק את זה. ש... יש פה דמות נשית שלמעשה לא, הוא לא הולכת, כאילו לא רוצה להיות עם הגבר החזק. לא, אבל אתה יודע, ארווי ווינשטיין ידו והייתה בהרבה דברים. מילולית. מילולית, כן. כן. זה, אתה יודע, זה לא בהכרח שהוא השפיע על איך שהסרט... הוא מאוד הצביע פה, אבל על זה לא. על השיווק, כן, על הדחיפה שלהם, כן. אבל זה הסרט שגרם אותו לשם גדול בהוליווד. הבליץ התקשורתי שהוא עשה כדי לדחוף את שייקספיר מואב, הסרט בפני עצמו כנראה היה מקבל מועמדות. האבי ויינסטיין פשוט ידע לנצל את כל הנקודות הפתוחות, את כל המקומות שבהם אנשים עוד התלבטו, וממש לדחוף את זה שם. שוב, סליחה על התרתי משמע במקרה הזה. גווינב פלטרו, ממה שאני יודע, הסיבה שהוא ית... הסכים לתמוך בסרט אם היא, היא תלוהג לתפקיד הזה, כי כמה שזה נשמע אה, מוגזם, כנראה שזה לא מוגזם, הוא חושב שיש לו סיכוי איתה. אז הוא רוצה שהיא תהיה קרובה אליו. ממה שאני הבנתי, היא לא, לא הייתה מעוניינת לו בכלל, אבל... אה, זה שאחר כך הם, זה שאחר כך לא הייתה את התמיכה של ווינסטין, בעוד פגע בקריירה שלה. Mm -hmm. זה נכון לגבי הרבה שחקניות שהעידו מאוחר יותר. אני כן יודע להגיד שבמקרה של פרידה, של סלמה הייק, הארי ווינסטין התעקש שיהיו סצנות לסביות בסרט. אולי בגלל זה אני עדיין קצת חשדן לגבי סרטים כמו דיוקן של נערה עולה באש שיש בהם. ארי וייסן לא היה מעורב בנערה עולה באש, זה סרט של נשים. לא, אבל הוא כנראה... אולי בגלל זה אני עדיין קצת חשדן לגבי סרטים שיש בהם הרבה סטניות לסביות, פשוט אני יכול לדעת את התחושה של... אני רוצה לדעת בדיוק כמה זה היה חלק מהתסריט המקורי, וכמה איזה מפיק התעקש אז uh, במקרה של שייקס במואב, כנראה שהמעורבות היצירתית של ארי ווינסטיין הייתה אפסית עד uh, רק להתערב קצת בליהוק. אני חושב um, שבמקרה, שבמקרה של פורטרט של... לדעתי הוא דחף את uh, בן אפלק לדעתי לתפקיד. במקרה של פורטרט של נערה על הבאת, אני חייב לציין, זה נראה יותר כמו מקרה של הבמאית שאומרת, <אח> החברה שלי נורא יפה, חבר'ה, תראו את זה, זה כמו פול... Uh... אנקה? לא, זה של רזידנט איבל, זה דאבלי.ס אנדרסון? כן, דאבלי.ס אנדרסון. שאתה יודע, אשתו בכל זאת, וואו חבר'ה, אשתי נורא יפה, נכון? אשתי נורא סקסית, כן? זה בעיקרון, הוא אומר, תהי לי, אני אעשה למריובוביץ', אומרים, לא, אתה לא. כן, אני נשויה, לא, לא, יש לו טעם יותר טוב מזה, הוא. לא, לא, תראו, אני אשים אותה בסרט שלי, שתאמין. הבמאי של סרטי אנדרוורד זה גם נשוי לקייט בקינסל, אני מאמין. אני לא יודע אם עדיין זה אתם. אבל של... כשהסרטים כן. האלה, רק לפני שראינו את, מ... מה זה היה? מילים, מילים, <חתור> <חתור> לסרט של על פי של ג'יין <חתור> אוסטין? ידידות ומשהו. אה, <חתור> כן. כי... משהו וידידות. ידידות ונישואין או משהו כזה, ואמרנו כזה, וואו, נכון, היא שחק, הייתה שחקת ממש טוב. היא ידעת ממש לשחק טוב. גם, כן. היא ידעת ממש טוב, למה תוקעים אותה במעיל... אה, אז היא מספיק מבוגרת עכשיו כדי לקבל תפקידי אופי, <אז> שזה עצוב <אז> נורא. כן, מה שמרגיש לי... מאוד של זמנו בשייקספים הוא אהב, שהופך אותו למאוד סרט ניינטיז, זה כמה מודעות עצמית נשפכת ממנו. לגמרי, זה מאוד מודע. זה כל כך ניינטיז. זה לא סטר ניינטיז, זה סוף ניינטיז. זה כזה, כל שורה שנייה בסרט, זה באמת, טום סטופרד ו... The show must, you know, go on. כן. או אתה יודע, אנחנו רואים מישהו ש... צועק נגד, ה... נגד הנבזיות של המחזות ואיך הם גורמים לאי סדר ציבורי וכזה ומצביע אומר... על שתי התרטות ואומר הפלייג אנד גורף דיזארטוס והקהל כזה אני מבין כן. כאילו כזה אתה, אתה מרגיש כאילו אחרי כל שורה שנייה אמור להופיע כזה אור על המסך שאומר זה קלפ קלפ נאו הבנתם את הבדיחה הזאת יפה כן. מאוד אז יש פה המון המון התייחסויות למחזות של שייקספיר אתה... חלקם ומה... גלויים וחלקם פחות כן, כאילו לדוגמה. שואל, אין שום סיבה בעולם ששייקספיר ישאל את הילד הקטן הזה איך קוראים לך והילד יגיד כי למה למה אכפת לו מאיזה ילד שפשוט היה שם. Okay, רוצה, שחק, לא כי רוצה לשחק תפקיד. לא כן אבל למה ששייקספיר ישאל איך קוראים לילד אחרי שהוא כבר בעץ במחזה רק כדי שילד יוכל להגיד אני ווילם קמפ והאנשים שכן מתעניינים במחזות יוכלו להגיד אה ah, כן וויל קמפ מחזה שמפורסם ב, במחזות מלאי הדם והגועל שלו. והילד הזה אכן מאוד, הוא... מאוד כן, או ההתייחסות לקונספירציית הרצח של קיט מרלו, לא שזה כזה, כן, כן, כן את... זה, זה אני מניח סטופרד הכניס, כאילו באופן ספציפי, אבל, אני גם... חושב זה... שהוא זה... עוד נהנה מהכתיבה שזה כנראה, כן. עוד פעם, זה מודעות עצמית, אבל זה מודעות עצמית, אה, גם, גם אם היא מכוונת לחלק קטן מהקהל, זה עדיין יש בזה בימינו, ב... במיוחד אני מניח משהו קצת מעצמנים, כי אנחנו בעניין של הפוסט מודעות עצמית, שבו כבר, אתה יודע, היוצרים מודעים לזה שאתה מודע, עכשיו הם וזה קצת נהיה, יותר מדי, מעור, כן, והסרט הזה הוא בהחלט, אתה מרגיש את ה... את ה... it's stepping over. <קרק> <קרק> אני חושב שזה גם ספציפית, החטא... המחצית השנייה של הניינטיז, כי <קרק> בא... הייתה תקופה שהניינטיז היו תקופה מאוד מאוד צינית, וכאילו, ראית... כיו... ניסו להיות יותר גריטי ככה, יותר... דורי <קרק> איקס, <קרק> <קרק> <קרק> כן. כן. ואז, לא יודע, אזור 97-98 ככה. הייתה הייתה קלה בקטע הזה וזה נהיה הרבה יותר פופי הרבה יותר צבעוני וזה היה אחר. זה היה אשכרה קטע של כשהנסון זה... הוציאו אלבום בעיקרון לא זה ממש ברמה הגלובלית אני חושב אתה יודע ב91 mm -hmm. ברית המועצות כאילו הכריזה סופית על התפרקות כן ולקחת זמן עד שזה היה אתה יודע היבב ברמה הגלובלית וכולם אמרו אה וואלה לא שמנו <אז... לב <אז> לא אבל כמה שנים אחרי זה, זה כבר הגיע לרמה הגלובלית של זהו, כאילו, אין, האיום הגדול הוסר, yeah. ההגמוניה האמריקאית ניצחה, ועד 2001. כאילו, מה, אכפת לנו על קוסובו? מה? כן, לא, זה, אתה יודע, פרנס קאמא כתב את קץ ציוויליזציה, את החיבור של הספר המפורסם שלו, שפחות או יותר טען, זהו, כאילו, הגענו, הדמוקרטיה הליברלית המערבית ניצחה, זהו, לא היו צכסוכים ברמה הגלובלית, <אח> עוד, הוא המשיך <אח> להתעקש, הוא צודק. מי <אח> <ואני> ששואל <אח> למה אני מתגעגע לנייטיז. לא, אבל כן, זה באמת, וכל המודעות העצמית הזאתי, והציניות הזאתי, היא מין כזה קטע של, טוב, כאילו, אתה כבר לא, אין כבר צורך לצחוק הערסי של שנות ה-80, לקומדיות הבריטיות של אז, שהיו מאוד כזה עצבניות, כי זהו, כאילו, אתה יודע, תאצ'ר ורגל כבר לא איתנו, זה עכשיו ביל קלינג, ומה הדבר הכי גרוע שהוא עושה? עושה? סקס במשרד הכחול? באמת שעד אז לא ידעו את זה, אז חשבו שהוא מושחק. 98 כבר... כאילו, צבעי השלטון כן, וזה. כן, כבר, כבר ידוש, אבל באמת, זו התחושה של זה, כן. אין למה ללעוג אז נמציא כזה בדיחות פנימיות. ושוב, אין אני... אין לי בעיה עם זה אגב. לא, זה סרט מאוד מאוד משעשע. אני חושב שבסרט שזה... בשר... הזה זה עובד, כי... זה שהוא נועד לאנשים שמבינים את הבדיחות האלה. אבל אני חושב שהוא משעשע, אבל רדוד בסופו של דבר. ובאמת שההתעקשות שההתייחס... לתקוע את פלטרו ו... ופיינס וייצא במקום... כאילו, כאילו את, את, מה... את הסיבה שהסרט נקרא ככה? אני חושב באמת שאם היינו נותנים לתום סטופארד לעשות את זה כמו ש... זה יותר תום סטופארדינד, ואני אומר את זה בתום שלא מכיר הרבה מהעבודות שלו, mm -hmm. והוא היה שם, באמת, כאילו דמיין סרט שבו... זה היה משפט מאוד מוזר. מה לעשות? לס... מהסרט האחד שראיתי ומהמחזה האחד שקראתי בלי לראות ביצוע שלו, אז אתה יודע, זה אף פעם mm -hmm. לא מרגיש... כשאתה <coughs> רק קורא את זה, אתה מפספס משהו, כי מחזה נועד לראות בביצוע, אבל משהו הרבה באמת יותר... ציני כלפי עולם התיאטרון באופן חזק. אני מדמיין סרט שבו הדמויות של שייקספיר ודה לספס נמצאים דווקא בפינה, וכל הדמויות האחרות מנסות להפיק את המחנה בזמן שכל הבולשיט הזה של סטארקוסטאבר קורס סביבם, ואני מדמיין סרט שבו פיליפ הנסלו הדמות הראשית פחות או יותר. אתה עושה את אופסי כן? כן? כן. מה, אם אני יכול לקבל אותו אופסיטר? אזכור שני של מייק לי בפרק הזה. יבורך האיש, חוץ כן. מהסרטים הגרועים שלו. כן, זה, כן. זה נכון. <laughs> <laughs> שאפשר להגיד על הרבה קולנוענים. <laughs> אני חושב שבמקרה הזה דווקא, זה לא מפריע, אני חושב ש... אני מאוד אוהב את זה שיש המון התעסקות במסביב, ובאמת, חשבו על איך זה תיאטרון של התקופה הזאת, במובן של... זה לא מקצוע מכובד. שייקסלר עצמו עדיין לא נחשב לכזה מחזה גדול, ולכן חלק מהעניין בדמות של ויולה זה שהיא מעריצה אותו כי היא כן מכירה את המחזות שלו, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו בתקופה הזאת. ואוקיי, לצורך העניין, בדיוקה של נערה עולה באש, אחד מהדברים שעוד פעם שהציקו לי זה שאין הדמויות כאילו שום דבר מעבר לזה של מתאהבות ומה שמוביל לזה. Okay. ביניהן. פה זה גם, זה קורה מהר, אבל אני יותר מבין למה. כי אני מבין שוויולה בעצם היא סוג ש... היא מאוהבת במילים של שייקספיר, אבל לפני שהיא פוגשת אותו. ושייקספיר עצמו בשלב הזה נואש למצוא מוזה, מישהי שתעורר בו את הרצון היצירתי, והוא, והוא, וזה מתעורר בו כשהוא פוגש את ויולה. אני כן מבין מהבחינה הזאת, מה מניע את הזוגיות שלהם כל כך מהר. כשכמובן זו זוגיות שיכולה להתקיים כי היא מאורסת לאדם מאוד מאוד חזק ועשיר ושייקספיר שמפחד ממנו טוען גם שהוא קריסטופר מרלוקי זה שלא יבואו בעקבותיו. אני חושב שפה מה שכן עבד לי ועוד פעם, אני אומרת שאוי ויינסטין חתום כמפיק על הדבר הזה. הרעיון של ביולה כן מוצגת כאישה שהיא ש... מאוד מתקדמת לזמנה, לתקופה. היא רוצה להיות, אה... היא רוצה להיות על הבמה והיא היא כן תתחזה לגבר בשביל לעשות את זה. Okay. היא כן תעבור על טאבו של התקופה כדי להגיע לבמה, ועל הדרך גם נוצר, נוצרת אהבה ביניי לבין שייקספיר. Okay. כשהדמות של המלכה אליזבת היא בעצם זאת שיש את המילה האחרונה. אז... אני כן מרגיש פה שהסרט, מה שהוא עושה, הוא, לא, הוא לא אומר, אוקיי, אם לא היו גברים, איך זה היה נראה, אלא איך נשים מנסות למצוא את עצמן בעולם שבו גברים הם מאוד מאוד דומיננטיים. אני לא מלצאת לסרטים, אתה יודע, פמיניזם פוינטס, בעיקר, אתה יודע, שני... בדרך כלל. בעיקר כשזה yeah. אנחנו שני גברים. מדברים, אתם יודעים, מדברים אחד על סרט שנכתב ובוים על ידי נשים, והשני על סרט שנכתב ובוים על ידי גברים והופק בידי נון קריפ. היית כאילו. יכול לפנות לאישה כשרצית לעשות פודקאסט? פניתי ל-14 אנשים וכולם אמרו לא. אתה רואה? אתה... אתה... זה פמיניזם. הייתי צריך להגיד 11 ועד הייתי יכול להגיד אתה היית ה-12 שלי? זה <אם>... מתייחס לסיום של הסרט. מאוחר מדי. אגב, עוד פעם, הסרט הזה לא מדויק היסטורית בשיט. מיוצר לציין בין רומר וילילה לטווילף נייט היו לשייקספיר עוד איזה עשרה מחזות כאילו. שמע אולי הוא כתב את זה תוך כדי. לא. לא. לא. הרעיון הוא ש... כמובן וויליאם שייקספיר הולך לאפרופקרי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר אני מניח כי הוא נותן לו תרופה. כן. אה, הוא... אתה יודע יש אנשים... מאוד פרודיאני. כן. אז שוב ש... דמויות לא נמצאות בזמן ובמקום אז... לא לא היו מושבות בווירג'יניה אז שגידלו טבק. אתה בטוח? כן. כי לא בדקתי את זה. בדקתי. זה, זה, זה היה קצת מוקדם מדי. זה גם איך לומד לורד רסקס להיות עוד יותר דוש. כן. אה, זה, זה בכלל לא, אני... זה לא... סרט של דיוק כאילו אני מקבל, יודע, אני, אם, כבר, אם כבר אתה מצביע על הייתי אומר שהמלכה אליזבת זו דוגמה יותר טובה, כי הדמות של גווינט פלפו, טרופו, זה באמת הדוגמה הקלאסית של, יודע, מין כזה U-Gur דמות, שזה היא עושה מה שהיא רוצה, והיא לא מתחשבת עם מוסדות החברה, ומתקדמת לזמנה, ושאר הנשים לא קיימות, ואתה יודע, סרט, יש... יצירה פמיניסטית באמת, כאילו, הייתה שואלת, אוקיי, אבל מה קורה עם המשרתת שלה? כאילו, מה... המשרתת שלה היא אשת אישה... סוד. לא, כן, אבל <אח> היא שם כדי לתמוך בה, אין לה, אין לה רצונות משלה, חוץ מלעזור לגברת שלה, ואני חושב שבזה, אם אתה משווה לעוד פעם, פורטרט של נער או לבא שכן מציג <אח> לך את דמות המשרתת, סיפור שלם משלה בתוך הסרט הזה, זה מרגיש לי הרבה, mm -hmm. הרבה יותר, אם, אם היית רוצה להגדיר מה זה פמיניזם, נכון ומתאים מאשר הסרט הזה, שהוא בסופו של דבר עוד פעם, מאוד סטטוס קווי וקודד פליזרי, ואין בזה שום דבר רע בפני עצמו, אני פשוט לא רוצה לתת לו איזשהו, יודע, ציון מיוחד לשבח על שהוא משהו שלטעמי הרבה דברים עשו בשנות 90 אוקיי, okay, נגיד. <laughs> שוב. כן. לא, אני, זה מרגיש לי תמיד מוזר כן, no, לדבר a, על דברים כאלה. את חושב שהיא שמי הסתם שייקסם אוהב פונה לקהל יותר רחב, זה, הוא מראש נועד לעשות את זה. כן, קודם כל. אני כן חושב שהאופן שבו הדמות של מוצגת, היא יותר מעניינת כדמות מהדמות והדוקן, שפשוט, כי יש לה, יש לה מעבר, יש לה... היא לא רק תלויה בגברים, היא לא רוצה להיות תלויה בגברים, היא נאלצת בגלל שזה רשוי הדחוק, ואגב, אז זה מה שנקבע שה... בעצם בלי שליטה שלה, וזה כן מסר שהוא בעיניי חשוב, כי, עוד פעם, הרבה יגידו מה אני יודע כבר כי אני גבר וזה, אבל בעיניי פמיניזם זה לא רק להראות את הנשים עושות דברים, זה גם להסביר למה זה משמעותי שהם עושות את זה, שזה כן, זה כן משהו שאני חושב שהסרט הזה לפחות מנסה יותר מרוב הסרטים. אתה יודע מה הסרט הזה עושה לטמלי לא טוב? את הדמות של ויל שייקספיר ספציפית, הם לא מסוימת שיכולים להחליק את העובדה הבעייתית שהוא היה נשוי. הם מתייחסים לזה, הם מנסים להחליק את זה, הוא היה צעיר ולא הייתה לו ברירה במיוחד ואני כזה, he cottage. לא, סליחה, יש לו. יש לו אישה וילדים כאילו כן אז... עד היום לא כל כך ברור מה היה טיב היחסים ביניהם כאילו טיב היחסים הייתה שהיה לו אישה וילדים כן, לא מדי פעם כן עד היום לא יודעים אם אה, הייתה שם אהבה אם זה היה רק נישואי נוחות יצא לך לראות את הסיטקום של הבי.בי.סי אפסטארט קו לא זה, זה עם אה, זה אה, דייוויד מיטשל בתפקיד הראשי mm -hmm. ומופנק את ויליאם שייקספיר כמובן זה פשוט סיטקום על... זה שהוא, אתה יודע, הוא לכאורה מחזאי גאון, אבל כל הזמן, אתה יודע, יש את כל הבולשיט הרגיל מסביב של השחקנים שעושים בעיות, והאצילים שמסררים לתת לו כסף, ושם האישה שלו היא כן מוטרשיד, הוא צריך לנסוע הביתה בסוף כל שבוע עבודה, ולשבת עם האישה ולהתווכח איתה, ושם באמת, אתה יודע, רואים שהוא רוצה לעשות יחסים מחוץ לניסויים כל הזמן, mm -hmm. שהוא כל הזמן מאוהב אחרי כל אישה, או גבר, שעובר בסביבה, בכל זאת, אבל כן יש חמימות מסוימת ביחסים ביניהם. Uh, היה גם מוקדם יותר לא, לא הגיע לארץ רק שנייה אני אני את, uh, את שמו. Uh, רגע. סרט גם כן שעסק בוויליאם שייקספיר בערוב uh, בערוב ימי חייו. Uh, אני מדבר על הסרט All is True. <ש> <laughs> ג'ודי דנץ' <laughs> שיצא בסוף 2018 כאילו בפסטיבלים אבל uh, לא הופץ בארץ שיצא לי לראות. שבו קנד ברנר שחיק את וילין שקפיר בערוב ימי חייו שהוא חוזר הביתה ומתחיל, אתה יודע, צריך לשקם את היחסים עם המשפחה שהוא כמעט לא רע עם הילדים שאופן הוא נפגש איתם mm -hmm. ולהיפגש, אתה יודע, מדי פעם חוזרים אליו כל מיני אנשים מהימים של הגדולה שלו בתיאטרון כאילו וזה הרגיש לי כמו פורטרט הרבה יותר טוב ונכון של אמן ופה זה כזה לא, הוא פשוט, בשייקספירין הוא פשוט רומנטיק ליד, אין אתה יודע, וכל הדעים שאנחנו רואים של הגאונות שלו במחזות זה לגמרי כזה כמו לקחנו את כל השורות הגאונות האלה ותקרננו אותם בפה של הבחור הזה אבל הדמות כמו שאנחנו רואים בסרט הוא סתם, כאילו הוא חושב אין, אין, אין, אין לו עומק. לדעתי הרוב מסכימים ששיקס הצד הח... החלש בסרט וגם שג'ודף פיינס הוא השחקן הפחות מרשים פה לדיוק כל מבחינת מה שהוא יכול לעשות. אני לא חושב שהתאם נותן לו מה לעשות אני לא מדבר אפילו על האיכות שלו כשחקן זה, אני, אני כן חושב שזה כן שעשע אותי איך בבירור זה נכתב בידי מחזאי התסריט. כל מיני רגעים שיש שבה, רגעים שבהם אני חושב המשקיע נכנס ושואל כאילו, מי, מי זה ואומרים לא מישהו חשוב זה המחזאי. כל מיני דברים כאלה שאתה... זה או כזה בדיחת או... שנות התשעים. זה... כן, אבל זה, זה... כל זה... מיני דברים דבר כאלה. אני מפרש להיית בדיחה כזאת בתפוסת שורטית שדיברנו עליו. כן, כי זה לא על מחזאים, זה על תסריטאי. זה, זה משהו שתסריטאים... יש תסריטאי בכלל בתפוסת שורטי, כאילו, אז הם די... כאילו, טכנית, יש להם קונספט. כאילו, טכנית הדמות, הדמות הראשית שם, כן, תסריטאי, אבל... הוא פשוט לא יודע לכתוב. סל, זה לא, אנחנו לא רואים מי מאבד כן. את זה, כנראה, כנראה הוא קצת מבורמר, אתה מרגיש את זה, יש פה ושם את הרגעים. כן. Um, הוא רצה ללהק את דניאל די לואיס, אבל דניאל די לואיס לא מגיע, אז צריך להסתפק בנאפלק. דניאל די לואיס פשוט היה צריך לחזור למאה ה-16, דניאל די לואיס היה הבחירה הראשונה לשייקספיר כשדיברו על התסריטות בתחילת ה-90, כאילו בחירה טובה. ג'וליה רוברטס, שהייתה אמורה לשחק את ויולה, אמרה שהיא מוכנה להיות בסרט רק אם יביאו את דניאל די לואיס. האם אי לא, סתם לא, ככה, לא, לא נראה לי, כן. אוקיי. תשמע, שחקנים בריטים שמה. יכולים לשחק את סופרמן, ספיידרמן ובטמן, אני חושב ששחקן אמריקאי יכול לשחק את... אבל שחקנים בריטים אמריקאית. לא יכולים לגלם את איירונמן. לא ניסו לא, לא ניסו עדיין, כן. אבל איירונמן יכול לגלם את, את שלא קורמס. בהחלט. הוליווד מוזרה. זה, זה הבחירה שלך למה הוליווד מוזרה? לא, כאילו זה לא, לא ג'ון לא ויין משחקת ג'ינגיס חאן, אבל זהו, זה, זה מה שנראה לך מוזר? לא, זה הוליווד גזענית. אוקיי. <laughs> <laughs> <אח> שו, אני חושב שזה סרט מאוד מובדר, כאילו, עם כל התלונות שלי עליו, זה פשוט... אין הרבה מבחינתי מעבר לכך. זה... זה... זה באופן מוזר, הסרט שמנסה לבטל שייקספיר, אבל שייקספיר גם במחזות הקומיים שלו היה שם הרבה יותר מעבר לזה, ויכול להיות שזה קשור לבדל... היה <laughs> לא שאני זוכר, היה דובים מדי פעם. כן, פה. דובים אנחנו יודעים. יודע, את, למה היה דובים הרבה במחזות של שייקספיר? כי דובים. <laughs> <הסירה> כי <laughs> היה סגרה, <לוף> היו <laughs> דובים ליד, והוא כזה, כמו כל יוצר טוב, מגבלות הטכניות הופכות ליתרון, זה כזה, טוב, יש לנו דובים ליד, פאקינג משתמש בדובים. למה היה הרבה בדיחות עורכי דין במחזות של שייקספיר? לא כי הוא שונה עורכי דין, כי הוא ידע שבקהל יש עורכי דין. <laughs> הרבה. אז, אז הוא שם בדיחות שמכוונות אליהם. <laughs> <laughs> אני <אליהם. laughs> גם הוא, okay. Okay. דין, הוא, הוא לא מייצג ב... את כולם, okay. כן, הוא... השם שלו זה או רך דין, עוד רך דין, כן, כן. עוד רך דין שפירא. אני... אני מרגיש שחסר פה את זה, ויכול להיות שזו הבחירה ברומה ויוליה, מחזה שאני אישית לא כל כך אוהב, כמה שורות גאוניות, mm -hmm. קונספט שפשוט, אני, לא אני לא אוהב את הדמויות הראשיות ברומה ויוליה. טוב, די ברור למה הוא נבחר, כן. זה פשוט... ליד האמלט זה המחזה הכי מוכר של שייקספיר. והכי מצוטט. המלט הרבה יותר טוב. כן. וגם, רצו סיפור אהבה, אז להראות איך ההשראה לרומאו ויוליה באה מדברים שקורים שקרויים במציאות, במציאות גם... של הסרט. אגב, גם 12 פרט לטעמי הרבה יותר טוב, והיה גרסה קולנועית ממש מצוינת. אני חושב כמה שנים לפני הסרט הזה. אני כן אוהב את כאילו... ברור שזה לא נכון, אני כן אוהב את זה שהסרט מסתיים הרעיון ששייקספיר כתב את הלילה ה-12 בתור סוג של פיצוי על מה שקרה לו במציאות, זאת אומרת, בתור מציאות חלופית למה שהיה לו. אגב, 12 מנד שאני מדבר עליו זה גרסה מ-96, אז כן שנתיים לפני זה, של טרוורנן, זה אחד האיבודים האהובים עליי לשייקספיר אי פעם, אני חושב. אוקיי, וקסט מאוד מאוד מרשים, כאילו... יש לך את בן קינגסי בתפקיד הליצן שם, הוא עושה ליצן עצוב ממש ממש טוב. זה דברים שמזכירים לך אחרי כל השנים, אחרי שבעשור האחרון הוא עושה בעיקר בולשיט, למה אנשים נורא אהבו את בן קינגסי. אני חושב שביורמנט שלוש הוא היה מצחיק. כן, אבל רוב הבחירות שלו, או אלנה בונם קרטר, מתפקיד, לא, כן, אבל מאוד חריג, היא לא מסתכלת את הבחורה הגודית יותר מדי. היא מאוהבת בלי סיבה, אבל זה לא יודעת למה. כי זה לפני שהייתה הייתה אומנות גותיס, לפני שהיה את הגותים המודרניים. וריצ'רד אי גרנט בתפקיד קומי מוגזם. זה חריג אפילו, כן. ריצ'רד אי גרנט מספייס וולד? בתפקיד קומי מוגזם? אז כן. girls! אני מבין למה בחרו את זה, אני מבין למה זה הבסיס, למה רומוויליה הוא בסיס של הסרט הזה, כאמור, אם אתה רוצה מחזה גדול של שייקספירה על זאת הבחירה המתבקשת. אבל אני חושב שכמו הסרט שנבנה מסביבו, היית, זה, זה לא עובד מעבר לרמה של ההכרה הציבורית, כאילו... אתה מדבר על רומא ויהודיה כרגע. גם על רומא ויהודיה וגם על שייפתרונאה, אני לא מרגיש שיש שם כל כך הרבה. אני חושב שזה יכול לעבוד אם היה סרט המשך שמתמקד במחזה אחר. <laughs> אני בדרך כלל, אני לא, אני לא בקלות אומר שאני חושב שמגיע לסרט המשך, כי בעיניי ברוב המקרים הסיפור... אם לא מתכננים מראש למתוח אותו על פני כמה סרטים, אז בדרך כלל בסרט הראשון כבר אומרים את כל מה שרוצים לומר. אבל אה, זה כן יכול להיות מעניין להראות באמת את שייקספיר יותר מבוגר, עכשיו שכבר מוכר ומוערך, עובד שעבור... על... מקבל השראה למחזה אחר. עכשיו שעברו 20 שנה, אתה יכול לעשות כאילו שזה את המחזה האחרון שלו, את The Tempest, כאילו את הפגישה שלהם אחרי שהיא חוזרת מווירג'יניה. ואתה יכול לקחת אותם שחקנים ממש, ולהציג אותם ש... כן. עשרים אחרי זה. אבל לא את ג'ודי דנץ', כי המרכה כבר לא, כבר <laughs> לא... לא הייתה בשלב הזה. <laughs> עוד פעם, דיוק היסטורי לא כל כך שינה לדברים <laughs> אני חושב שלזה ישימו לב. אתה יכול להגיד שזה רק שש שנים אחרי, וקצת <laughs> לעשות <laughs> להם הצהרה <laughs> דיגיטלית <laughs> או משהו <laughs> כזה, <laughs> אני לא יודע. גווינד <laughs> <laughs> פלטרו <laughs> עדיין <laughs> נראית. קצת, אפרופו איירון מנט, כן. קצת, כאילו, אתה יודע... אתה מבין למה היא מצליחה למכור אנשים את הגופ הזה שלה? כי אנשים אומרים, טוב, היא לא השתנתה כבר 20 שנה כמעט. טוב, היא עדיין נראית, כמו Uncanny Valley Girl, אתה כזה, Is it Human? כן. אני מצטער, היא אישה מאוד יפה, אבל היא... היא דברים לא, כן, לא אתי במיוחד. כן. אני מתפלא שהיא לא התעקשה להופיע באבנג'רס האחרון, להגיד, אתם צריכים לקרוא לדבות שלי גופ גרל. ויש לה כוחות להשתמש בגרופ להציל את היום, ואם נצח את אינוס לבד. ואז אמרו לה, תכירי, אלה הפנבויז של מאורוול, בהצלחה. כמו כן, לא הייתי רוצה להגביר את ההבטחה. לגווין פרטו לא אכפת, נראה לי. היה לה אכפת אם היא הייתה עושה את זה. טוב. כן, אז אני חושב ש... מה שעוד... גווין פרטו זכתה באוסקר התפקיד, לדעתי... בהחלט הייתה ראויה לפחות למועמדות פה, אני כן חושב שהיא משחקת טוב. אני מבין למה היא זכתה, כאילו מעבר לארי וויינסינג כן. שפשוט כן. עשה קמפיינים מטורפים, זה כאילו, היא אישה שמגלמת משהו שהוא מחוץ לאזור הנוחות של רוב, ה, של רוב השחקנים, שזה במקרה הזה לגלם, את ה... כאילו, לגלם גם את הדמות שדומה לה וגם את המין השני, mm -hmm. שזה משהו ש... תדע, תמיד תמיד עוזר תמיד מוכר okay. uh, אבל היא גם משכנעת בתור uh, דמות רומנטית ולא כל כך הכירו אותה לפני זה זאת אומרת היו כמה שאמרו אז ah, זוהי שהייתה בשבעה חטאים אבל uh, היא לא הייתה ממש מוכרת וגם ג'וזף פיינס לא היה מוכר אח שלו לא היה מוכר כבר okay. הוא עצמו לא היה מוכר וגם קוין פרף הוא לא היה מוכר כך מחוץ לאנגליה וג'ודי דנץ' גם כן אז יש פה הרבה שחקנים שכשאתה מסתכל עכשיו אתה אומר וואו זה חתיכת צוות שחקני אבל כשהסרט הזה אז אמרו אה בן אפלק אני זוכר אותו מסיפורו של רילנטינג. זה, זה ממש זה סרט שלדעתי אחת הסיבות שהוא שורד הרבה זמן גם, גם הוא התיישן קצת אבל הוא כן שורד mm -hmm. כסרט מבדר כי הם לא התפשרו מבחינת השחקנים כן הלכו על שמתאימים לתפקידים ובן אפלק. אני יודע מה אני כן אגיד לטובת הסרט הזה? אמרתי הרבה דברים לטובתו. הייתי רוצה לראות את הגרסה של הממשל שייקספיר. רק הבחור ממלמל בהתחלה שפתאום מצליח להוציא את ה... את ה... two hard for both alike. כן, החייט. אני לא זוכר את השם של הדמות אפילו. אני גם לא זוכר את הדמות, את השם, אבל הוא החייט של ה... של בעל התיאטרון. כאילו, זה כאילו, הקטע שבו הוא מתחיל למלמל ואז פתאום כזה תופס את זה. והקצב נכנס, או עוד פעם, תראה, מה לעשות, תום ריגלס הוא שחק ממש טוב, הייתי רוצה לראות אותו משחק את הרוקח, הייתי רוצה לראות אותו משחק דמות יותר חשובה, אבל במחזה, ברומאו ויוליה. אולי יום אחד תראה. אני מניח, אתה הוא בוודאי הופיע באחד מ-500 אלף העיבודים של ה-BBC, ל-500 אלף, מחזות. שמח שזה היה מאומה רבה על עוד דבר, שלושה עיבודים חדשים בשנה, אני חושב. על לא עוד דבר. כן. או ההנריאדה. זה כזה, מוציאים אותם ביחד, מוציאים אותם בנפרד, מוציאים אותם ביחד, מחברים רק את הנרי הרביעי לשני... למחזה אחד, למרות שניים, מחברים את כל השלוש... דה קינג שיצא עכשיו מנתיב אותי שלמה, זה כן. טכנית עיבוד לשלוש מחזות במכה. פחות הצליח, אבל כן. כי כל הזמן אנשים אמרו, אה, ah, כן, זה מה שאורסון וולס עשה ב-Chimes וספידנייט, רק בלי אורסון פאקינג וולס. דהיינו, החלק הכי טוב. מי מחליף את אורסון וולס? המחור כן? לא, לא פיטר וולר, הבחור האחר שלי. כן? שקופה. וואו. אני חושב, אני חושב, אני לא זוכר. מישהו, הנה, מישהו יש, רזה מדי? יש, אה, אה. יש שורה אחת שהמנכ"ל אליזבת אומרת בסרט הזה, כן? בשייקס מואב, שהיא אומרת כאילו, סתם כי זה הצחיק אותי, אה, מה, ש... מה שנקבע בפני האל גם אני לא יכולה להתיר, כאילו על הניסויים כן. של ויולה ולורד אסקס, ואני חושב... זה לא מה שאבא שלך אמר, תדע, את יודעת, כאילו... אחת, אחת הסיבות שאת... אה, כאילו... הוא... אחת הסיבות שאנחנו זוכרים את אבא שלך זה כי הוא אמר בדיוק את ההפך. סוג של, מה שאל החליט, אני אדאג שיהיה אפשר לבטל. <מת> כן, זה, זה עוד בדיחה היסטורית, אני מניח. אני לא בטוח שזו הייתה בדיחה בדיוק. אני, אני חושב שכן. כן הבנתי אני... שזה שלא מספיקים להוריד את הגלימה כדי לחסות שלולית, <מת> זה בהחלט בדיחה היסטורית. אגב, אני רק אתקן את עצמי, מי שמשחק את פולסטף בדה קינג שיצא עכשיו בנטפליקס, את ג'ו לאדגרטון, שלא היה ברובוקופ. חזקה טוב. כן, עם בחירת תסריטים, לא תמיד הכי טובה, אבל, אז, אתה יודע, פולסט, סר ריצ'רד פולסטף, זה, אחת הדמויות השמנות הכי מפורסמות בהיסטוריה, לעובדה הוא כמעט המציא את הסטרורטיפ של פטן ג'ולי גיא, וג'ו לאדגרטון קצת יותר גדול בסרט, אבל אתה כזה, לא, הוא רזה מדי. חבר'ה, אתם לא יכולים, כאילו, אתם צריכים את ג'ון גודמן בימיו הטובים, כאילו בימיו המלאים לתפקיד כזה. ג'ון גודמן היה יכול להיות הכי פולסטר. אני אומר את זה עכשיו, לא אכפת אם מבטא בריטי או לא. הוא יכול לעשות מבטא בריטי. אורסון וולסייק. כן, הוא היה קינג ראלף, אחרי הכל מבטא בריטי המפורסם והמוצלח. טוב, אני סותה מהנושא הרבה, וזה מבחינתי סימן זה סימן, כן. זה סימן בשבילי. אז ראינו שני סרטים, אחד שאנחנו מאוד <חלוק> חלוקים עליו, כן. אחד ששנינו נהנים ממנו ברמות שונות אבל נהנים, mm -hmm. ואני ממליץ, אני ממליץ לכם לעשות את שניהם, לטוב או לרע, עד הפעם הבאה אני אמסור שפירא, אני בסרטים. Tween the twisted stars that plotted lines the faulty map that brought Columbus to Ni York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather thus the earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help word off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet And Juliet wanted Romeo And Romeo wanted Juliet And Juliet wanted Romeo Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus Runs a corner through his black ponytail He's thinkin' of his lonely room The sink that by his bed gives off his tank Then smells her perfume in his eyes And her voice was like a bell Outside the streets were steamin' The crack dealers were dreamin' Of the Uzi somewhere and it just scored I bet you I can hit that light With my one good arm behind my back Says Lily Joey Diaz uh, Brother, give me another tote Those downtown hoods are no damn good Those Italians need a lesson to be taught This cop he died in Holland You'd think they'd get the one And I was dancing when I saw his brains run out on the street And Romeo had Juliet And Juliet had her Romeo And Romeo had a Juliet And Juliet had a Romeo I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin rin on it that says It's hard to give a shit these days Manhattan sank in like a rock Until the filthy huts and what a shock They wrote a book about it They said it was like ancient Rome The perfume burned his eyes Pulled untightly to her thighs And something flickered for a minute And then it vanished and was gone